Molt benvinguts i benvingudes senyores i senyors amb una nova edició dels serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Un informatiu avui farcit de notícies de Palafrugell. Comencem parlant amb Joan Bigues de l'IPEP que ens porta informacions prou interessants també amb subvencions a negocis de Palafrugell. Continuarem parlant de la presentació del llibre que Rafael Nadal ens porta, El fill de l'italià, avui a les 7 de la tarda, a Palafrugell, concretament a Calella, a l'hotel Sant Roc. Seguirem també per llana amb la Susana Casademont, ens parla dels premis que atorgue l'Associació de Comerciants de Palafrugell, Oxigen. Seguirem també parlant de la la festa d'aquest dissabte, ho fem amb la Teresa Ullé i moltes més informacions. Sentirem entrevista amb l'alcalde parlant de la Fira de Vins i Caves de Catalunya. Sentirem a Juanito Castillejo que ens parlarà de la Esportiva Sauleda. Això i més coses al informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell per al dia d'avui. Comencem el nostre informatiu d'aquest divendres 30è dia del mes d'agost i ho fem parlant de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell que ha obert una línia de subvencions per a activitats econòmiques locals. L'objectiu és incentivar la millora i la inversió de les activitats econòmiques. L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell a principis d'any i per 13 any consecutiu va aprovar una nova convocatòria de subvencions amb l'objectiu d'incentivar la millora i la inversió de les activitats econòmiques així com del foment de l'emprenedoria al municipi. El titular a l'activitat econòmica han de tenir la seu social i o l'establiment sobre el que recau les accions a Palafrugell. Aquest tipus d'accions van destinades a les persones emprenedores o si alguna activitat econòmica ha fet una reforma o inversió important en el seu negoci. Sentim com ens ho comenta el regidor de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, Joan Vigas. Se posta, donc, l'objecte de la subvenció, primer, la millor, millori l'imatge exterior de les activitats econòmiques, renovació de, de, de façanes, terrasses, il·luminacions reformes, reformes que puguin fer establiments que tingui comercials o d'activitats econòmiques, foment de l'emprenedoria, gent que, que, que, vol, eh, que vol desenvolupar un, un nou, un nou, una nova activitat, eh, se la pot ajudar amb mobiliari, maquinari, ordinadors, aplicacions informàtiques, elements de transport, instal·lació, utilatge, millor de l'estalvi energètic, foment de la innovació millora de tecnologia amb els equipaments necessaris per a desenvolupar la teva activitat eh, si tu realment fas una millora tecnològica innovant eh, adquisició d'aplicacions informàtiques de control de les comandes, estocs ventes, facturacions, comptabilitats i inclús sessió eh, de negoci eh, incentivar els traspassos de, de, de, de de comerços o d'activitats econòmiques que això comporti doncs, que no hàgim de, de tancar un establiment i que podem facilitar el traspàs d'una activitat comercial a una altra o d'una activitat econòmica a una altra. Les subvencions s'atorguen en, en règim de concurrència no competitiva i l'import de la subvenció serà d'un màxim de 2.000 euros per sol·licitant que compleixi els requisits d'admissió. La data límit per la sol·licitud és el 30 de setembre de 2019. 2.000 euros d'un total de 30 mil que forma part d'aquesta subvenció. El que vol són 30.000 euros. 30 Bé, bueno, ja, ja, ja, ojalà, ojalà se'ns se agotés, se agotés absolutament. Són inversions que s'hagin fet entre el 1 de setembre del 2018 al 31 d'agost del 2019. Les bases i els formularis necessaris per tramitar la sol·licitud de subvencions es troben al web de l'IPEP www.ipep.cat i el de l'Ajuntament de Palafruigill www.palafruigill.cat Paral·lelament, per estar informats de totes les novetats també es poden seguir les xarxes socials de l'Espai Empresa i Emprenedoria de l'IPEP, Facebook ipepempresa, Twitter, arroba ipepempresa, i també hi ha el servei gratuït per preparar la tramitació demanant dia i hora de visita al 972 61 1820, o bé a través del correu la correu lectrònic iPEp arroa palafragit Avui a les 7 de la tarda a l'hotel Sant Roc en De Calella hi ha la presentació del llibre El fill de l'italià, Tartulia també amb l'autor, Manrafel Nadal, la presentació a càrrec de l'activista cultural i periodista Guillem Terribas. A les 7 de la tarda l'hotel Sant Roc, organitzat per l'associació de veïns i amics en De Calella per Labac. Ahir en van parlar bastament amb el nostre informatiu, tot escoltant l'entrevista que van mantenir amb l'autor, Man Rafael Nadal. Avui escoltem la presentació que ens en fa d'aquest llibre en Guillem Terribas. Doncs així sí, Rafael Nadal serà la darrera de les presentacions, el llibre de Rafael Nadal, el fill de l'italià, la darrera de les presentacions d'aquest assistiu que s'han portat a terme a Calella, que com sabeu vosaltres heu fet puntuar la informació, tant d'organitzat de... per l'Associació d'Amics de Calella, presentacions, exposicions i altres coses. Doncs... Ara que ve l'estiu, al final de l'estiu, els estigujans pràcticament ja deixaran Calella i tornaran la vida es normalitza. Eh, ja és habitual que des de la l'associació d'Amics de, de Calella s'organitza doncs, el sopar d'acomiadament. Aquest any es farà a l'Hotel Sant Roc i s'aprofitarà com s'ha fet en els darrers anys de fer la darrera presentació. Recordem que l'any passat va ser la de Martí Gironell. Aquest any a les 7 de la tarda a l'Hotel Sant Roc doncs, es farà la presentació del Finley italià de Rafael Nadal i llavors doncs una vegada s'hagi acabat la presentació, la gent que s'hagi inscrit i pagat i eh, es quedaran en el sopar que també s'hi quedarà el propi Rafael Nadal a l'obra ja sabeu que el fill de l'italià és un èxit de ventes que ha molt bé i que doncs, va ser el més bon un per Sant Jordi, Rafael Nadal ha fet moltes presentacions i nosaltres doncs, serà aquí a Canella on, on ens tornarà a explicar la història d'aquests italians que acabaran la Segona Guerra Mundial van quedar pràcticament perduts i abandonats en el Mediterrani i, doncs, per, i això us ho explicarà o el llibre sobre van, van venir a parar mil eh, soldats italians a Caldes de Malavella i en aquest cas, sobre una anèdota poc coneguda, sobre un fet d'història poc conegut, Rafael Nadal en fa una història magnífica i que doncs ha atrapat a molta gent. Avui, una vegada més Rafel doncs, ho tornarà a explicar, us tornarà a explicar com ha fet el llibre i que ha pogut intentar o que ha pogut fer explicant aquesta crònica. Doncs a les 7 de la tarda l'autor Sant Roc de Calilla a partir de les 7 de la tarda la presentació del llibre El fill de l'italià de Rafel Nadal amb la presentació que arraquen de Guillem Terribas. El passat dia 14 d'agost a la sala de juntes de l'IPEP es va portar a terme l'entrega dels tres primers xecs per valor de 100 euros a les tres guanyadores del primer sorteig que realitza l'Associació de Comerciants de Palau-Frugell Oxigen. Els establiments associats van recollir bulletes a tots els seus clients del 5 de juliol al 5 d'agost i entre els centenars de bulletes recollides es va fer el sorteig d'on van sortir les tres primeres guanyadores Margarita Camacho bulletes allà de Lipstick Pipa, segellada a Perfumeria Rosa i Maria Colomer, segellada a Esports 77. La campanya segueix activa i Oxygen regalarà d'aquí al mes de desembre quatre aixecs més, un cada mes. Segons la seu gerent, Verònica Serralba, l'objectiu és incentivar la compra al comerç local i premiar els clients per fidelitzar-los. Ens recorda en què consisteix aquesta campanya la que és la presidenta d'Oxygen, la Susana Casademont. Mira, t'explico una mica la campanya que ha creat oxigen sobre els xecs regal aquí amb els comerços i negocis de Palafrugell. Es tracta d'una campanya que va començar a mitjan juliol. Des de mitjan juliol fins a mitjan agost hem recollit butlletes a tots els clients que han comprat a les botigues i negocis associats a Oxigen. I de totes aquestes butlletes se'n va fer un sorteig i n'han sortit tres guanyadors que han tingut un premi de 100 euros. 100 euros amb un xec regal per vas totes les botigues d'oxigen, botigues i negocis o restaurants o qualsevol soci d'oxigen. El 14 d'agost van fer l'entrega dels tres primers xecs, que varen ser tres guanyadores. Els establiments que van repartir el premi va ser l'Esport 77, la perfumeria rosa i la botiga Lipstick. I aquesta campanya segueix. A partir d'ara, o sigui, des de mitjan agost fins a mitjan setembre, seguim recollint botlletes i cada mes regalarem, ara a partir d'ara, un xec de 100 euros per bescanviar totes les botigues. Això ho farem fins a, final, fins a mitjans desembre. Per tant, Oxigen, des del juliol fins al desembre, repartirà 700 euros amb xecs regals i, de fet, la finalitat és incentivar la compra al comerç local i premiar els clients que compren a les botigues associades per fidelitzar-los. Ja sabeu, doncs, si voleu participar-hi, doncs compreu amb els comerços vinculats a Oxigen i podreu algun d'aquests quatre xecs que encara queden per regalar un cada mes d'aquí fins al mes de desembre amb els establiments a Palafrugell associats a Oxigen. Aquest dissabte dia 31, a de totes les activitats que tenim aquí a Palafrugell al llarg de cada setmana, amb la 39a Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava, que ahir us vàrem parlar el nostre infantil i demà recordarem, tenim un d'aquells festivals ja clàssics a casa nostra de finals d'agost, concretament és el 23è Festival a benefici de l'Oncolliga Girona, que comença a les 9 del vespre als enmetllers, amb la Botifarrada, balles diversos, playback i diverses sorpreses, amb gent com en David Magèm, el el grup mitjorn, el donatiu és de 10 euros, organitzat per la Fundació Encolliga Girona, la Liga Catalana d'Ajudar al Malalt de Càncer. Hem parlat amb la Teresa Uller, que ens ha fet 5 uh, cèntims sobre aquest uh, festival. La Teresa Uller està ara al capdavant d'on colliga girona a Palafroger. Bueno, hem preparat els botifarros i els pinxos, hem preparat una mica d'embotir, pan, tomata, vi i aigua normal, i... Els de Mid que són els que fan el playback, faran playback com cada any, els del country ballaran country i després tenim en Dani, si Dani Magin que ens farà el ball. Mm -hmm. I que la gent disfruti, i que vinguin, i que s'ho passin bé. És una activitat que, que sempre hi ha moltíssima gent, no? Normalment, sí, sí. Ens anem sempre de cap als 300. Ara aquest any no ho sé, perquè cada cop la nostra clientela anem perdent clients, però bueno, esperem que que s'empleni. Uh, encara queden places? Encara la gent s'hi pot apuntar sí. o ja ho teniu? No, no, encara queden places. Sí. Més, a més, veure, ja, ja els enquibirem, no? que pateixin. <ríe> <ríe> que ja els enquibirem. Un lloc d'altre els col·locarem. Doncs pues vinga, va, informa'ns com la gent que ho escolti ara pot apuntar-se. Doncs pues mira, un truc truca a mi el 972 30 39, o a Nuri, que no me'n recordo quin número és. Bé, Ah, me'l donaràs. Ja te'l donaré. Ja te'l donaré. Ja te donaré. I, I ja està, truca'm una de nosaltres i l'apuntem i, i la trobarà a la taula allà, a punt. Una de més de les moltes activitats que organitzeu al llarg de l'any, eh? Uh, tu sí. ara has entrat al capdavant, uh, però, com m'has dit abans, ets una bona pancaire. Sí, soc pancaire. A veure, ara el dia 13 farem les habaneres, perquè aquest any ho fèiem normalment la primera setmana de setembre. Però alguns dels músics... Doncs... Pues, aquella setmana desapareix, no hi és. Per tant, canviem de setmana, anem a la segona i ho fem el divendres dia 13, cantada de veneres, i després ja ens en anem al mes d'octubre, que al mes d'octubre el teatre ens faran una obra de teatre, mm -hmm. que ja ara l'estan ensejant, que la faran un dia per a elles i després la faran el 24 de novembre per a nosaltres. Mm -hmm. I l'any acaba aquí. <laughs> any acaba aquí. No, bueno, no activit, I no, llavors guirarem no. de les cares a la primavera a veure si fem un dinar. Mm -hmm. però això tenim projecte mm -hmm. veurem què fem Molt bé, projectes que estàs portant a terme ara amb l'ajuda de la gent que forma part sí, d'aquesta junta no, no? Que Tu me fas em fas l'entrevista a mi però és que clar jo sense Paco Tejada, sense la Glòria del Mau i, i etc. no sóc ningú eh? això també ho hem de tenir en compte vull dir, jo o sigui, donc la cara però bueno, darrere hi ha un equip de gent que, que fa anys que, que està sobre, sobre el terreno mm -hmm. eh. Aquesta és l'activitat que ens porten a terme doncs, aquest eh, dissabte A quina hora començarà tot per tard? Mm -hmm. A les 9 a les 9 obrim la porta dels ametllers i ja està, ja comença. Suma més també, el nou i alguna Sí, no, no, el nou, el mm -hmm. nou perquè pràcticament a tres quarts de nou ja tenim gent a la porta. Mm -hmm. Normalment ja sents així és allò aquell que... I és, Ostres, quina hora és, ai, que ja hem d'anar a obrir. I ja està, i s'obre. Mm -hmm. ja Molt bé, doncs alguna cosa més que ens vulguis explicar, Teresa? No ho sé, no ho sé, que la gent vingui, que, la... okay. que s'animin i vinguin, okay. i que vagin al teatre, i que vagin a les aveneres, i Mm -hmm. perquè bueno, al final de comptes no són uns diners per nosaltres que són pels malalts Vull dir, ho fem per ells Vull dir, i com acabes, encara que estiguis cansada i agotada i estiguis emprenyada o el que sigui, dius bueno, mira, guita, escolta, m'hem recollit això una ajuda més per a parells mm -hmm. no, no hi ha res més molt bé. Doncs aquesta és la proposta que tenim. Ja en parlarem més abastament i en els propers dies de les propostes que ens comentava ara, com és la Cantada de Veneres i també el teatre. Sí. Sobretot gràcies per la feina que esteu fent. Sí, de res. Mm -hmm. Ho fem, no sé com he dit-ho, a Ho fem perquè ens surt, suposo, no, no ho sé. Però la fem. La fem. Són pencaires, que jo dic, i la fem gràcies Teresa no som res més. No re més moltes gràcies no. doncs com ens ha dit la Teresa ens dona el telèfon de la Núria per si algú s'hi vol apuntar 687-677-541 repeteixo 687-677-541 telèfon per apuntar-se amb aquest 23è festival a benefici d'on colligui Girona d'aquest dissabte dia 31 a partir de les 9 del vespre als enmenys de Palafruixir la proposta musical de l'Estreet Jazz Costa Brava a la Frugill porta fins a 5 concerts gratuïts a l'aire lliure. El primer cap de setmana coincideix amb la 39a Fira de Vins i Caves de Catalunya. Els caps de setmana del 30 d'agost i l'1 de setembre i del 7 al 8 tindrà lloc a la Frugill una nova edició de l'Estreet Jazz Costa Brava. D'aquesta manera, l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament ha programat un total de 5 concerts oberts al públic i gratuïts de l'escena catalana amb pinjellades internacionals als espais de la plaça de Can Mario i la plaça Nova. Les actuacions de Toni Solà Quartet aquest divendres, Xuxu aquest dissabte i Smith Wesson 38, diumenge, coincideixen en la 39a Fira de Vins i Caves de Catalunya, que recordem que té lloc a partir del dia d'avui a la plaça de Can Mario a les set de la tarda, a la seva inauguració, els concerts seran sempre a les 9 del vespre, i formen part de la col·laboració de l'àrea de cultura amb la mostra enològica, promoguda per la Unió d'Empresaris d'Hostelaria i Turisme Costa Brava Centre, que per segon any consecutiu s'instal·la durant tres dies al Centre de la Frigil. Recordem que en parlàvem nosaltres dimecres amb el nostre informatiu És el moment de recordar les paraules que ens adreçava després de la presentació que es va fer a Girona l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer. Nosaltres, és una, una, una aposta de futur, això, eh? eh? Ja sabíem que aquests canvis, i a més eh, amb, amb dates, perquè quan es feia pals es feia al voltant del 15 d'agost, eh, passar-lo un dat al 15 d'agost no podem fer ho a Palafrugell, Palafrugell està col·lapsat, no ho podem col·lapsar -ho encara més. Llavors la nostra proposta és fer-ho a finals, finals d'agost, principis de setembre,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 més acurat del de, de, de que seria aquesta, tota la denominació d'origen com el que és més artesà, que seria el, el de Calonge, no? I que llavors, doncs, bé, amb aquestes converses va ser molt, molt interessant perquè doncs, bé, bueno, el va fer retornar en, aquests, en aquell palafrugell en què sí que hi havia vi, perquè cada pagès es feia el seu vi, no?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 Val? i la quantitat de gent, jo crec que va ser l'adequada que hi havia dhaver per una fira que podríem dir que recomença, reneix ja altra vegada, com porta ja 38 quan l'any passat portava 38, aquells en porten 39 el fet de reneixer, sabem que ens costarà doncs tornar-nos tornar a posar però creiem que, que, que els elements són, són els ideals perquè aquesta fira tingui èxit I anem som a nosaltres caps de setmana perquè la gent vingui per la Bruxell el Night and Day fa poc i el que vindrà al festival de jazz sí, com a casa Sí, sí, i després em diu que n'hi ha un també que fan country també un cap de setmana de bé vale. sí, diríem es tracta també eh, això no? de, de, de, de farcir eh, a, a, diríem, nosaltres la nostra idea és que com a mínim cada mes, i podríem començar aquest pel setembre, cada mes eh, per la Fugell eh, hi hagi un cap de setmana que es faci alguna cosa no? i la veritat és que, que d'aquests actes puntuals Uh, uh, si fos cada mes n'arien 12 i jo crec que estan cap als 24 eh? perquè ara solsament és a dir que hi ha el country que també no sé quin dia és més tu que jo. però acte seguit hi haurà el festival de jazz també hi haurà el, el, els els, els, els, els, els, els hoppers que també fan els, els, els seus, les seues llotinances de valls no? ja, amb això ja ens aniran cap al Nadal que també es munten coses Va, llavors doncs uh, uh, es tracta una mica de... de, de... De, de, de farcir a, a, a, a tots aquests mesos més de temporada baixa amb actes de, de per la en el mapa, que de posando per al mapa que ho fet ja hi és, no ho fa en el mapa perquè passa que tot solment hi és i no també és interessant que la gent vingui. Tot cada cosa al seu temps i nenem parlant. Gràcies. Perfecte, fins a D'altra banda la veuda de Sophie Grant dissabte dia de setembre a les 8 del vespre i Tony and the Secret Investment fez... Feast a L'Essos, el diumenge dia 8 a les 12 de la migdia, faran bategar la plaça nova rima del millor jazz, en el que suposarà el segon cap de setmana de l'Strip Festival. Aquesta proposta suposa un preàmbul d'un dels festivals de jazz a més solera del país, el que té lloc a Pala Frugilli interrompidament des de fa més de 25 anys. Després de l'Estreet Jazz Costa Brava serà el torn dels locals de restauració amb tapes, sopars i copes amenitzats amb actuacions musicals dins l'OF Festival. Aquest tindrà lloc els caps de setmana entre el 14 de setembre i el 5 d'octubre. Tancarà aquesta etapa de concerts de jazz el 25è festival de jazz Costa Brava que tindrà lloc aquest aniversari especial del 10 al 13 d'octubre. Podeu consultar la pronomació detallada de l'Estreet Jazz Festival el 25è festival de jazz Costa Brava i Love Festival al web a that És el moment de fer un cop d'ull a l'agenda pel que fa aquests propers dies aquí a en Recordem que estem en plena Festa Major de Santa Rosa a Llafranc a dos quarts de set de la tarda al Pont de la Riera i tenim xocolatada i sardanes amb la cobla La Flama de Farners organitzada per l'Associació de Veïns Cipsela de Llefranc. A les 7 de la tarda a la biblioteca, presentació del llibre Un secret, a càrrec de l'autor Alejandro Palomas i com hem dit també a les set de la tarda l'Hotel Sant Roc de Calella, presentació del llibre i tertulga amb l'autor, el fill de l'italià de Rafael Nadal, presentat a càrrec de Guillem Terribas. El Teatre Municipal ens porta cinema avui divendres a dos quarts de vuit del vespre, amb versió doblada en castellà, la pel·lícula original del 1952, Cantando bajo la lluvia, i a les dez del vespre, Quien me quera, que me siga. Recordem que divendres comença la 39a Fira de Vins i Caves de Catalunya, a la Costa Brava, en acabem de parlar. L'actuació aquest divendres de Toni Solà, a quartet, a les 9 del vespre, de Xuxu, el dissabte, i des Mismich Weston. 38 el diumenge. També, durant els mateixos horaris, hi ha portes obertes al Museu del Suro, al Dipòsit Modernista de Can Mario i la Fundació Vilacases, amb aquest horari de la fila de la fira, de les 7 de la tarda a les 11 de la nit. Vins i caves, jazz i museus, amb aquest estrit jazz Costa Brava 2019, organitzat per l'àrea de cultura i la Unió d'Empresaris, Industriària i Turisme de la Costa Brava Centre hi ha a més altres activitats per exemple avui divendres a les 10 de la nit de plaça Nova, Sardanes, amb la l'acopla la vila de la Junquera. per dissabte a dos quarts a 12 del migdia tenim al Museu del Sur la visita guiada al sur tot un món les projeccions de cinema al teatre municipal constaran de la pel·lícula Angry Birds 2 en català a dos quarts de 6 de la tarda i després Qui no quiera que més siga en versió original subtitulada a dos quarts de 8 del vespre i en versió doblada a les 10 de la nit a les 6 de la tarda del dissabte de l'hostal Terralet de Llafranc, concurs de dibuix Infantil. com hem dit també a les 7 de la tarda comença la segona part de la 39a fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava amb l'actuació en aquest cas el dissabte de Xuxu a les 9 del vespre la jornada per tots obertes també al Museu del Sur, el Dipòsit Modernista i el Museu de Can Mario i com hem comentat també l'informatiu a les 9 del vespre d'aquest dissabte els ametllers, el 23è festival a benefici d'on colliga Girona amb Botifarrada, Vall, Playback i diverses sorpreses per diumenge dia 1 a dos quarts de dotze del matí al Museu del Suro, la visita guiada al Dipòsit Murtadernista. Diumenge també sessions de cinema al Teatre Municipal. Dos quarts de sis de la tarda Angry Birds 2 en català. A dos quarts de vuit Quem me quiera que me siga. I a les deu de la nit, Mula. Uh, tancaran el diumenge a les set de la tarda, la trenta de novena veïda Fira de Vins i Caves, que us comentàvem. I amb l'actuació a les 9 del vespre de Smith and Wesson, 38. Aquesta és una mica també el resum de les activitats que tenim a casa nostra per la Furgil, concretament aquest cap de setmana. A poc a poc anirem rebent informació esportiva de tots els clubs de casa nostra que ja comencen també a preparar la nova temporada. Ja sabeu que també els l'Esports al Punt, el programa, retornarà a mitjans d'aquest propi mes de setembre, cada dilluns i cada divendres, o dos quarts de dues del migdia, després de l'informatiu. Ara, de poc a poc, anem fent una mica d'informació de diversos seguits. Parlàvem també fa pocs dies del futbol Club a la Frugella, hem parlat de l'atisme, de handball, de hockey. Avui, en Juanito Castelléjo, el president de l'Associació Esportiva Solera, ens envia aquesta informació porque ha finalitzat la pretemporada del seu equip a una setmana vista de començar la Lliga. Hola, buenos días. Aquí os dejo un poco de resumen de lo que ha sido la pretemporada de la Asociación Deportiva Saoleda. Una pretemporada intensa. Empecemos jugando el trofeo en Caldas de Malabella, ganando 2 a 4. Luego nos visitó el Muneis en casa, ganando 2 a 0. Luego fuimos a Torruella, perdimos 3-2 en el minuto 95 Y juguemos el trofeo Palafruyé, Vila de Palafruyé 2-2 y en los penaltis nos llevemos el trofeo para casa Luego nos visitó el juvenil del Palamós Quedemos el preferente, quedemos 0-0 Un partido que faltó intensidad por nuestra parte y un poco de ganas Pero bueno, y teníamos que jugar el último partido contra el Bakur en casa Y pero el Damián nos llamó que no podían venir, busquemos otra alternativa que fue el Villar Tagas y ayer se jugó el partido, ganamos 2 a 1, una pretemporada muy buena, los chicos han hecho, bueno, están ganando el puesto, aún no hemos cerrado los fichajes, estamos ahora cerrando la plantilla y bueno, hay mucha competencia, eh, si hubiera empezado así la liga, pues yo firmaría, firmaría con tres victorias, dos empates y una derrota. Pero bueno, el campeonato empieza primero de septiembre y lo haremos lo mejor posible. Saludos. Fins aquí, doncs, els serveis informatius de Ràdio Palafugill per aquest divendres 30 d'agost. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbió. Us deixo amb la farmàcia de Guàrdia. Fins aquest vespre a les 8 és la farmàcia Roura Caselles del carrer Barres i 27. I fins demà a les 9 del matí, de les 8 del vespre d'avui, a les 9 del matí de demà dissabte, és la farmàcia Preses Ferrer del carrer Cabellers 38, amb el telèfon 972-30-0736. 972-30-0736 res més, aquest és el punt i final del nostre informatiu, que tingueu tots molt bon cap de setmana molt bones presentacions, molt bones pel·lícules i sobretot també molt bona Fira de Vins i Caves de Catalunya que comença avui a les 7 de la tarda i fins diumenge a les 11 de la nit molt bones, fins la propera Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell